Kapittel 43 Og nå, dette er hva Jehova har sagt. Din skaper, Jakob, og han som formøt deg i Israel. Vær ikke redd, for jeg har kjøpt dig tilbake. Jeg har kalt deg ved ditt navn. Du er min. Dersom du skulle gå gjennom vannmassene, så vil jeg være med dig. Og gjennom elvene, så skal de ikke overskille deg. Dersom du skulle gå gjennom illen, skal du ikke bli svidd og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Jehova din Gud, Israels helge, din frelser. Jeg har gitt Egypt som løsepenge for deg, Etiopia og Seba i ditt sted. Fordi du har vært dyrbar i mine øyne, er du blitt ansett som verdig til å bli æret, og jeg selv har elsket deg. Og jeg skal gi mennesker i ditt sted, og folkegrupper i stedet for din sjel. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Fra soloppgangen skal jeg bringe din nett, og fra solnedgangen skal jeg samle dig. Jeg skal si til Norden, gi slipp, og til syden, hold ikke tilbake. Bring mine sønner fra det fjerne og mine døttere fra jordens ytterste ende, en vær som kalles med mitt navn, og som jeg har skapt til min egen herlighet, som jeg har formet, ja, som jeg har dannet. Før fram et folk som er blindt, enda det finnes øyne, og dem som er døve, enda de har ører. La alle nasjonene bli samlet på ett sted, og la folkegrupper bli ført sammen. Hvem er det blant dem som kan kunngjøre dette? Eller kan de la oss få høre selv de første ting? La dem føre fram sine vitner, så de kan bli erklært rettferdige. Eller la dem høre og si «Det er sannhet». Dere er mine vittner, lyder Jehovas utsang. Ja, min tjener, som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne og ha tro på meg, og for at dere skal forstå at jeg er den samme. Før mig ble ingen Gud formet, og etter mig er det fortsatt ingen. Jeg, jeg er Jehova, og foruten mig er det ingen frelser. Det er jeg som har forkynt det og frelst og latt bli hørt da det ikke var noen fremmed Gud blant dere. «Dere er derfor mine vittner», lyder Jehovas utsangen, «og jeg er Gud, og hele tiden er jeg den samme, og det er ingen som utfrir av min hånd. Jeg skal handle, og hvem kan føde den tilbake?» «Dette er hva Jehova har sagt, deres gjenkjøper, Israels helje. For deres skyld vil jeg sende bud til Babylon.» og la fengslenes bomber komme ned, og kalderne på skipene med jammer opp fra deres side. Jeg er Jehova, deres helje, Israels skaper, deres konge. Dette er hva Jehova har sagt, han som lager en vei gjennom havet, og en stig gjennom mektige vann. Han som fører ut stridsvognen og hesten, den militære styrken, og de sterke på samme tid. De skal ligge der. De skal ikke rejse sig. De skal sannelig bli slokket, som en linveke skal de slokkes. Tänk ikke på de første ting, og venn ikke deres oppmerksomhet mot de tidligere ting. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, genom ødemarken skal jeg legge en vei, gjennom ørkenen elver. Markens ville dyr skal ære meg, sjakalene og strutsene. For jeg kommer til å ha gitt vann en dag i Ødemarken, elver i ørkenen, for å la mitt folk, min utvalgte drikke, det er folket som jeg har formet til mig selv, for at de skulle få min pris. Men mig har du ikke kalt på, Jakob, for du er blit trett av meg, Israel. Du har ikke bragt mig dine helbrenne offres saver, og med dine slaktoffere har du ikke æret meg. Jeg har ikke tvunget dig til å tjene mig med en gave, og jeg har ikke trettet dig med virak. Till mig har du ikke kjøpt krydderør for penger, og med dine slaktofferes fett har du ikke mettet meg. Du har i virkeligheten tunget mig til å tjene på grund av dine synder. Du har trettet mig med dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine overtredelser for min egen skyld, og dine synder skal jeg ikke komme i hu. Minn meg, la sammen innledde et rettsoppgjør. Avlegg din egen beretning, så du kan få rett. Din egen far, den første, har syndet, og din egne talsmenn har begått overtredelse mot meg. Derfor skal jeg vannhellige det hellige steds fyrster, og jeg vil overgi Jakob som en mann som er vietil til inntetgjørelse, og Israel til spottene ord.»